Кіт каже, горе, щур, ура. Була весна, веселі перехожі, Раділи квітами погоді гожий, А тут за з надгробка Всміхався чоловік, на мене схожий. Куди поділись мене стрелі? Тут їх ні разу мене стріли. Шугнув у небо Купідон, Когось, напевно, вцілять стріли. Забув про долерів примари, Настільки любі окуларії, На них таке обличчя рідні, Що не потрібні окуляри. Примітка Ларі – грузинська грошова одиниця. Янять сільський загал троїсті, Музики, справжні альтруїсти. Їм не звикати ради танцю, Сьогодні пити, завтра їсти. На цвинтарі втрачають силу дати. Тут рівні всі, без віку і без статі. Нема тут черг, Небіщиків без черги, Живих – ще встигнуть в чергу стати. Розрухай, бідлам, в душі страшний розлам, Цінується лише зло, добро йде на злам, А біля церкви знов скандують демонстранти «Мир добрим, злим війна, відпущення козлам». Блукають по світах хмурі герострати. усе їм сходить з років вбивства і розтрати. Підпалений собор їх місце для розваг, та в пам'яті людській їм не втекти від страти. В припадку гніву, ніби мазохіст, віддавте на поталу музіхіст, так, де ж тепер твоє високе слово, як павича рашитий злотом хвіст? Все важче дихати, все менше насолоди, від весняного дня садів квітучих вроди. Я б вам сказав ще більше, та, на жаль, я, наче риба та вода у мене в роті. Ген за селом лежала глупа ніч, І нею походжав, немов панич, осінній дощ. Я ж думав про світанок, Коли гукну гора нарешті спліч. Коли в жилах грає гремі, що важать прикрощі окремі, тоді весна шумлять фонтани. І я, не мов гірей, в гаремі. Примітка Гремі Марка Грузинського коньяку. Дощі з край неба змили грим, Розніс у клочья хмари грім, А на землі стовпотворіння Б'є ідолів повсталий рим. Весум свій заганяли в чарки, Сни бачили в кущах вівчарки, тим часом вже отаман вів супроти Падишаха чайки. Помивши руки, встав пілат, І, мов долинулись з палат віддалені печальні звуки, пісень майбутніх і балат. Лежу неначе в серкофазі, Давно пройшовши всі три фази народження, життя і смерть, І не страшні вже ці зарази, Ні, не кажіть про гарні зони там, де на варті гарнізони, і заміняє мегафон, шикарні шарпи, дивні соні. Звикає слух до кананат, де владарюють війни. Град свій урожай збирає вправно, як виноградар виноград. Милою око твій весільний шовк, дзвін радості в серці ще не змог. Обручка не врятує, всім відомо. Склеймом чи ні, усіх з'їдає вовк. Цей чагарник, коханочко, а вже ж, Те місце, де сягнеш небесних веж, Гуляй собі, в чим мати народила, Поколишся, та плаття не порвеш. Гримить, неначе зальп, дали гарматний залп. Мов із зими знімає весна зі снігом скальп. Так швидко все пройшло, так худко прилетіло, Мов раптом випав сніг і мерзне в полі тіло. Хорделиться навкруг, півсвіту замило. «Ой, леле, вже четвер, а де ж мій понеділок?» Щоб минули нас гроби, в навалі звірства і злоби, що ніч минулий день триває. Спасибі, Господи, Тобі. Дві столиці, пісня. До побачення, дві мчать мене в блакитні лиси, молоді літа. Я лечу до тебе, Люба, Я люблю, шепочуть губи, І гуде літак. Піді мною сині гори, Де в ущелинах, як море, Б'є жива вода, А в очах кружляє небо. Я лечу, лечу до тебе, У дану даль. Гей, летять мої надії Літаком Тбілісі-Київ. Я на крилах знову Ясновоки яснолиці є у мене дві столиці і одна любов. Моїм синам Раулю і Тимуру присвячую. Сонце в гроні винограду. Вірший для дітей. Любий, друже. Ти взяв до рук незвичайну книжку. Дехто, можливо, здивується, бовляв, а що в ній незвичайного? Книжка як книжка, так і зустрічається в книгарнях. Та він помиляється. Бо таких книжок, як отця, у книгарнях досі не було. Чому цікавишся? Розкри тобі таємницю. Але спершу про дещо спитаю. От скажи відверто, ти вмієш читати, окрім української та російської, ще й грузинською мовою? Ага, вгадав, не вмієш. А писати? Ясна річ, тим паче? Ні. А тепер ще раз уважніше прочитай прізвище автора, Котрий подарував тобі цю незвичайну чудову книжку Рауль Челачава. Бачу, вже дехто здогадався, правильно написав її для тебе Грузин. І не так, як частенько буває, напише грузинською мовою, потім вірші перекладуть українською. І читай, будь ласка, досхочу. Річ у тім, що відомий грузинський поет Рауль Чіла написав свої вірші для тебе твоєю рідною українською мовою. Ти знову здивований. Тоді поясню. Колись давно-давно, коли твої мама і тато були ще такими, як ти зараз, Рауль Челечава приїхав до нас в Україну навчатися в Київському університеті імені Тараса Шевченка. І так щедре серце грузина приросло до нашої землі, що подальшу свою долю він пов'язав з нашою країною. Тепер, гадаю, ти зрозумів, очіюв незвичайність цієї книжки тоді сміливо занурюйся в її барвистий, духм'яний, веселий, ніжний і лагідний дивосвіт. Немає жодного сумніву, ти відчуєш у віршах поета, як б'ється горде, гаряче і невпокорене серце правічної Грузії, напоєне солов'їною мовою твоєї України. І прочитавши книжку, ти неодмінно захочеш побачити Грузію на власні очі. Що ж, переконаний, побачивши хоч раз цю дивовижну землю, і так само закохаєшся в неї, як у свою Україну, і Грузія увійде в твоє серце назавжди, як у серце поета, і житиме там до віку поруч із твоєю рідною материнською землею, Україною Анатолій Костецький, Край коханий, край грузинський, там, де ріки буйноводі, там, де море й гори сині, де лаза безсмертна родить, і одвік живуть грузини. Там мій край, вітчизна, мила, джерело моєї долі. Розправля дитинство крила під дзвінки удари долі. Примітка долі грузинською мовою означає музичний ударний інструмент, типу барабана. Я росту і росте надія, серце радістю сповити як схилюся сам над «і я» в'яздю давніх-давніх літер, наче йду незвичним плаєм, бачу дня червоні зблиски, З книжки ніжно промовляє «край коханий», «край грузинський». Примітка «і я» фіалка. Перше слово в грузинському букварі. Коли літак сідає у Тбілісі. Коли літак сідає у Тбілісі, я бачу, як сріблиться в горах лісі. Примітка лісі озера на околицях Тбілісі. Я чую, як кликоче в руслі мткварі. Примітка мткварі грузинська назва ріки кури. Кипить вода, неначе в самоварі. Сідалі так. Збігаю вниз по трапу, радію з хмар, одразу в дім потрапив. Урок Грузинський Для вас це може смішнувато, бо по-грузинськи мама, тато, ку буде чапа-черепаха, а шаві чорна птаха. Як просто хліб, так кажем пурі, а як і сиром, Хачокурі, тих слів у мові так багато, що всіх не знає навіть тато. У веселої бабусі. Варіації на теми грузинського фольклору. У веселої бабусі мишенята не ужнуть. Леви тиграм і тигрицям перевесла подають. Де ви в воза впряглися і снопи рушають в путь. Примітка дев, казковий велетень. На токов мостились кроки, зерна пильно стережуть. Ведмежата з лантухами врушають у засік, До млина вовків послали, Не діждеться пекар їх. Дріст з дровами забарився. Зійняла сирока крик, лаваші давно спеклися, через шневий сік. Примітка лаваши грузинський хліб. Вепер багатті розкладає, воду з річки тягне вів, Гуси вправно куховарять, а качки готують стіл. На обід добірне птаство Позліталось від усіллі. У веселої бабусі ділять гості хліб і сіль. Примітка Ара по грузинському ні. У мене стадо не отара. Ну, а стадо отарове. Два телятка і корова. Вірші про корову. Була у нас корова. «Рогата й здорова! Чого ти ремигаєш і час даремно гаєш?» Казав я тій корові, і гнів насупив брови, І гнав на пасовище, на гору, вище й вище. І паслася корова, рогата й здорова, Я ж слухав хор пташинний, і грався в конюшині а потім сумовито прощалось з нами літо. Казав я, будь здорова, бабусина корова, і жовкли в горах луки от нашої розлуки. Здогадався. Це не цап, а ланинятко, каже батько. Ця красуня зветься лама, каже мама. «Цей сумчастий, – каже братик, – перестрибне генкуру? – Знаю, знаю, кенгуру!» «Батура, з Батурою гуляти я вийшов понад вечір. «Як цуцінятка звати? – запитує малеча. А мій Батура гавка». Не цуцок я, собака. Доброго ранку. До бабусі, до бабусі, кличуть півні, кличуть гуси. А бабуся, а бабуся в білій хустці, наче бусов, зустрічає нас на ганку. Доброго бабусю ранку. Брид, не дивлюся я на брид, вже давно цей брид, на брид, прагнув далеч океану, борибальський в мене рід. Підросту ще на півроку, буду хлопець я ні в року, то візьме на баркас, а то клас. Мірошник Серед високих тополин І і ніч гуркоче млин. Мірошник сивий дід парфир, Ровесник певне наших гір, А жорна мелік, як колись, І завмира вільховий ліс. Бува Мірошник славний дід, Про свій згадає родовід, той буворач, а той тесляр, Той поруч жив, той через яр, А старший серед них порфир, Бо він ровесник наших гір. Хмар весняних нагороди Чути стукіт крапель синіх, Лєця синій сік небес, Хилять віте апельсини І самотній сонний без. Мчать потоки нагороди, А з городів далі мчать. Хмар весняних нагороди Жде у полі алича. Сонце в гроні винограду Над морями, над горами Відчинились сині брами, на вогненній колісниці їде сонце яснолице, І проміння золотаве лє на трави, на отави, Сонце в домі, сонце в полі, і на далекім видноколі. Подивись, гукаю брату, сонце в гроні винограду. Учителі, сучасники, друзі. Переклади з Грузинської Мій Галактион Усе почалося наприкінці 1970 року з банального прохання відповідального секретаря Щоквартальника поезія Абрама Кацнельсона зробити кілька підрядних перекладів поезії Галактиона та Бідзе 1892-1959. Я був тоді молодим випускником Тбіліського та Київського університетів, мав за плечима пару виданих збірок і низку публікацій у пресі, тому готувати просто підрядники для когось здавалося дещо принизливим. Абраму Савковичу я про це не сказав, але вдома серйозно взявся за вірши свого улюбленого поета. Моє покоління перші кроки в літературу робило під високим знаком саме його непервершеної лірики, безліч зразків якої, що із шкільної лави вивчалось на пам'ять. Зараз розумію, що тоді мені говорило юнацьке зухвальство, бажання, якомога гучніше реалізувати знання української мови і, звісно, власні поетичні можливості. Я показав дружині декілька ще зроблених перекладів, котрі їй сподобались. Потім я читав їх у письменницькому кафе «Еней» у присутності «Земляка», «Григора Тютюнника», «Горлача» та ще кількох літераторів. Вони також підбадьорили, Підтримали теплими словами похвали. Після такої апробації я відніс переклади у квартальник, де невдовзі вони були надруковані. Через деякий час з'явилася нова добірка в журналі «Жовтень». Галактіона в моїх перекладах помітили. Видавництво «Дніпро» уклала зі мною угоду на видання вибраної лірики Великого Розинського поета. У моїх перекладах вона виходила двічі – в 1976 та 1982 роках. Звичайно, твори Галактиона та Бідзе в Україні перекладали і до мене, до того ж такі майстри, як Павло Тичина та Григорій Кочур, але то було їхні поодинокі спроби. Зазвичай перекладачі неохоче бралися перекладати найпершого поета Грузії. Причина мені зрозуміла. Поезія Галактиона надзвичайно музична, асоціативно-метафорична. В ній переважають напівтони і контексти, що дуже важко переказати, розшифрувати дослівно. А це означає, що підрядники з його віршів виходять кепські. Це той випадок, коли треба читати між рядками, відчувати ефонію, вловлювати ритмічні інтонації та вгадувати національний колорит. Перекладачі, котрі не володіють мовою першотвору, а вони, на жаль, рідко нею володіють, позбавлені такої можливості. Я, вже приречені на невдачу. Ось і утворюється зачароване коло. Я спробував його розірвати. Хоча очевидно, що зробити це до кінця так мені і не вдалося. Геніальний лірик, віртуоз форми, неперевершений словотворець та Бідзе, котрий замикає велику сімку грузинських поетів, Шатероставелі, Давид Горамішвілі, Ніколас Барташвілі, Ілля Чевчавадзе, Акакі Церетелі, Важеп Швела. І він що чекає свого конгеніального перекладача українською мовою. Поки цього ще не сталося, пропонує його вірші у власних перекладах Галактион та Бідзе. Чим далі ти? Чим далі ти, твоя миліша врода, Люблю в тобі я мріюся, ні. Їх не торкнеш, як промінь з небозводу, І не сягнеш, німов Едему, ні. Хай вигадана, та ніхто і ніколи Мене не змусить мрії відриктись аби лише в моїй одвічній долі Твій образ з білим янголом світивсь. Нехай любов виносить серцю вирок, сльоза як море, хай затопить путь, аби лише я вірив палкою щиро у свято, що коханням люди звуть. Співай щонебудь, я так любив, так щиро я кохався, Ще давня пам'ять в серці досить тужить. Вона в мені любов, якою клявся, Прото любов хоч щось співає, мій друже. Розваги, юність все в минулі в нині. все за туманом, в хащу гинуть ружі. Над нами знов на вислих хмурі тіні Про ту, хоч щось співай, мій друже. Мета велика зріднена з журбою. Я тяжко жив, тому і стомився дуже. Ось наслідок відважного двобою Про той двобій хоч щось співай, мій друже. В нерівному бою відчула молодь, а я відчув мороз, нестерпну стужу, Я свідком став падіння і розгрому. Співай, співай, тебе благаю, друже. Я і ніч. Коли пишу я ці рядки, Палає північ навкруги. І біля вікон вітерець шепоче казку про луги. Серпанком світ оповела від місяця срібляста тінь, І вітер під моїм вікном заплутався в буску густім. Склепіння небо голубе, ознака віщих роздоріж, Пройняте променями все, Як Римами цей ніжний вірш. Околи цей скряться так в таємнім сяєві світил, Немов у серці почуття, немов небачені світи, є в мене тайна вже давно, і мовчазно я ношу, ні з ким я не, не ділюсь, од вітру навіть бережу. Чи знати друзям, що за суму серці я ховати звик в його незнаній глибині? Яка журба лягла навік. Ані зітхання у вісні, Ані повінця повний ріг, Не в силах викрести з душі Те, що я ревно так беріг. Не вигоїть скорботних дум І найсолодша тепла мить, Коли в обіймах потону І в грудях серце защемить. Лиш ніч моїх безсонь сестра Лиш біла ніч в моїм вікні, Ту знає тайну, що навік сховала серце в глибині. Ніч знає, що я сирота, Ніч тільки знає, в чому річ, У цілім світі двоє нас, Лиш я і ніч, Лиш я і ніч. Дзвіниця в пустелі, Білим димом казок, зачаєні в жіночому подиху, Квітів пахощі, о, відчуваю тремтіння вій закоханих, І люблю вітер, та холодні, як сталь, слова, Кажу я всім, січневий сніг, січневий сніг, У душі моїй губить ранні фіалки, і душа моя, наче дзвіниця, сумує Через ті руки грішні І тайну зраду, І ніжних нігтів довгі іриси. Жалкує за сльозами незвичними, За камінцями персня, За білою оголеною квіткою. Сумує душа моя, Наче дзвіниця, Пустелі небес. Змінилось серце Змінилось серце Я не той сьогодні, ким був колись Вже чую інший клич З дороги геть тумане Геть негода Зійди з путі і згинь Заклята ніч Перед, вперед Поги не стану прахом, Виходь до бою, доле, вічно-віч. Віч. Гей, чорно мло, Розвізь над моїм шляхом, Зійди з путі і згинь, Заклята ніч. Невже не досить, що страждав я досі В юрмовощі бундючних злих облич? Туман тяжкий, відкрий нам неба просень, Зійди з путії згинь, заклята ніч. Забув, минуле, юности, з тобою мені пора прощатися, прощай, гнітючу млу втоплю разом з журбою І від ночей звільниться небокрай. В огні страждань моє змінилось серце. Змінивсь і я, вже чую інший клич. Розвійся, мло, у цим жорстоким герці, Зійди з путі і згинь, заклята ніч. КОТРА ГОДИНА Зараз уже, напевно, пізно, дуже пізно, І ночує в серці сум, печаль незмінна. Каяття приходить і питає грізно «Котра там година? Котра там година?» До вікна Тулюся не полишив більше «Що, не йде світанок чи моя провина? Може, чверть на третю, може, трохи більше? Котра там година? Котра там година?» Може, треба без чверті і світліше стало? А поглянеш, темінь, ще дрімає днина. Дзвін в тринадцяти вже чутий з вокзалу. Котра там година? Котра там година? В коридорі темнім сонний кучер блудить. Огорнули думи саклю і каміна. Знов нервово дзвонять телефони всюди. Котра там година, котра там година, згадую бодлера, Мить іде остання, Щоб вином упитись мить гірка, єдина. Так лукаво кинув він на запитання, котра година Мцен мінський місяць. Не народжувався, що місяць от цього ніжніший. Ліра присмірку затихла в довижній тиші. Ніч деревам тінь блакитну заплітає в коси. Неба синього такого я не бачив досі. Місяць, мов розквітлий ірис взорянням на мисті. В його променях росинки засинають чисті. Бачу твари і митехі сяють білосніжно, Ах, не плив ніколи місяць так чарівно й ніжно. Поблизу до цном небесним спить наш церетелі, Де троянди заселили цвинтарні оселі, Де сузір'я мерехтливі осівають схили, самоті любив ходити тут Браташвілі. Я хотів би наче лебідь з померти, Тільки передать, як в душу ніч дивилась перто, Як мій сон розправив віщо у блакитні крила І підняв прозоро синю мрій моїх вітрила. Як міняє близькість смерті колір водоспаду, Спів у сумного і готує зраду, Як однині відчуваю що я з небом рідний, Що єдиний шлях до смерті Шлях троян доцвітний, Що підуть поети завше тим шляхом урочо, Що ніколи не бувало ще такої ночі, Що великий поруч з вами смерть я зустрічаю, Що король і віршотворець З піснею вмираю, Що безсмертна моя ліра, Що я богорівний, не світив ніколи місяць ще такий чарівний. Сині коні Наче віхоли туманні, що сіяють смерканні, В краю вічнім таємничий берег в вічі загляда. Не знайти, що обіцяли, тільки тьми холодні грані і мовчання, мов прощання, Неминуче, як біда. То в мовчанні, то в ячанні Вітру нап'ялись вітрила, Вічний край пітьма тьма укрила, Тільки смуток і печаль. Зір погас, підтяті крила, І оселя вже могила, Обірвалась та й замліла, Пісня мила, о, як жаль! Мав скелети не зугари, Божеволюють примари. Днем похмурим, ранок вдарив, Наче хмари дні спішать. Сині коні в срібнім дзвоні Чую рвуться на припоні І в шаленому розгоні мчать До мене спочувати. Час минає, Нас міняє, Сумувати все ж не буду. Все, що звершилось з Не пролю гарячих сліз, Тих страждань годину люту, Як оманує облуду, Як потік гидкого бруду Швидкоплинний час поніс. Наче яра вогневиця, Спід копит і скритця криця, Синіх коней блискавиця Протоптала синій гай. Тут ставок не промениться, Тут нічого вже не сниться, Жде могила віковічна, В ній спокійно засинай. Хто подивиться в обличчя, І на ім'я тебе покличе, Хто почує голосіння, А зоветься хто вночі, Не почує, не покличе, Не потішить чоловіче. Рятівник химера дивна, Темнім борі вже спочив, то і сховать світила гарні темряві старання марні, линуть сяйва незабарні чисел голих із спустинь, і за обличчям незугарним виникають знов примарні дні бездушні, сюди сущі, як самого пекла тінь. Тільки де туманом кволим вкриті доли й роздоли, І тяжкі могильні брили в парклятті аж ячать, Ніби море на озоре, ніби гомін злої долі, З громом гуркатом у полі сині коні лютом чать. «Я знаю, вечоре, ти з храму виходиш в сад, і несеш з собою здивування печальний яд. Немов на перснях світанково блищить роса І повнить запахом роздоли і небеса. І лише вночі душа осягне трійцю ясну, Розквітлі квіти, зоряне небо, прощальний сум. Знову засяють спогади персним там тишині, Прилине демон з сумнівом в серці. Це ти чи ні? Забитий як вітру шепіт, Чують сади, черниць благання. Пожалійте, він святий. Вдивляйся в очі. Вдивляйся в очі. Чому замовкла? Відчула рану? Спокійно, тихо, вдивляйся в очі до глибини. В уста хай змовкнуть. Я не бажаю слухати Нанну. Примітка Нанна, колискова пісня. Не жаль і серце, яке звикає. До слова ні. Вдивляйся в очі. В моїх очах ти відчуваєш, кохана, жах. Оголена. Висота блакиті. Зірки висота. Висота і рису. Ви шию маєте високу, як лебідь. І мило обличчя. О, кучерям вашим поклони й лаври, так кличить Еладо, Еладо, Відкине тут душа одразу все зайве, Венери милоської чоло Світилося цим сяйвом. Сніг. Люблю, коли завія стеле Із мосту фіалковий сніг. Безмовні світлої пустелі і пристрастий короткий вік. Кохана на сніг наповнив душу. Минають дні, старі я. Очім краєв спеку і стужу, і до пустелі буття, і живучи життям безликим. Збрататись січним я би зміг, Та пам'ятатиму навіки Ці зблідлі руки, наче сніг. Кохана, я їх бачу ясно, Безсилі, милі руки ті, то спалахне, то знову згасне В пустелі біла заметіль. Тому люблю, коли так стелий З мосту кислим сніг легкий, Безмовні світлої пустелі, зім'ятих лілій пелюстки. Сніг сновидіння синювати, кружляє синій снігопад. Куди ж от зим себе сховати, і від вітрів куди тікати? Синіє путь пустелі сніжній, і ти самотня йдеш по ній. Я сніг люблю без краю, ніжно, Немов журливий голос твій. Так я любив несамовито днів білих кришталевий плин, Коли в волосся грався вітер і квітла неба, голубінь. Кохана я про тебе мрію, немов блокач про власний дах, А бачу лиш сніги завію. І в самоту веде мій шлях, сніг сновидіння синювати, кружляє синій снігопад. Куди ж од зим себе сховати, І від вітрів куди тікать? Одпливає червень. Одпливає червень, трава вже строкаті. Їх недовго буде вітер колихати. Ген на північ скоро вирушаю в тузі. Прощавайте, рідні. Прощавайте, друзі. Я обріз боргами. Ой, яке це горе. Продаю маєток. Від'їжджаю скоро. Сам дивуюсь досі, як я все це зносив. Продані палаци. Скошені покоси. Тобі тринадцять. Тобі тринадцять. В юнім віці ти полонила мисль мою. Тринадцять куль кладіть в рушницю, Тринадцять раз себе убію. Мене ще тринадцять років Настане раптом двадцять шість, Зітнуть лілеї ніжноокі, Заплачуть вірші у душі, Як молодість минає рання, ніжнішає не жда даль, Коли вже близько час смеркання І в очі осінь загляда. Сніг падав над садами. Сніг падав над садами на чорну домовину, За вігі прапорами схилялись в ту годину. Дорога слалась біла до прірви, до загину. Несли знов домовину, І раптом клекіт-круків, дзвони, волай від муки. Сніг падав над садами. Зима, Важка. Зима важка, мороз пекучий, Душа вогниста, аж болюча, Весь час лопатий і рясний сипли сніг, Заповнились будинки снігом, Заповнились провулки снігом, З віконця видніться ген, від холоду скорцюблений день, підтятий падає птах, зринає сум, і серці учора кричать саму Не маєш тихати, не маєш оселі, де ти тепер? Повітря темне, сонце осіло, І пристрасть неба кличе тебе. Ти не загинеш, не журися, не плач даремно. У свічниках свічки погасли. У свічниках дрімають тіні, Хто долю там кляне свою, Я, він, ти, демон і тремтіння Вскріпили кроб'ю наш союз. Свічки погасли, з чорних штор пітьма навкруг зійшла злорада, Б'є блискавка і сипле градом, і демонів радіє хор. Сьогодні, завтра і вчора зіткнулись в місті стрімголов, Як пристрастий принишкло море, усі свічки палали знов. Блакить або троянда в піску. О мати Божа, осяйна Марія, як у пісках троянди пишний цвіт, Моє життя лиш сон, лиш вічна мрія, Небес високих сяйво та блакить. На схилах гір нічне плазує тіння. А в день, що йде, в світанах світлих дум, Не на жінка, стомлена молінням, Знов до божниці з болем підійду. Там у соборі п'яний та безсонний Зіпросяє на двері, мов, на щит, Вірветься раптом промінь до сіоні, На білих рясах срібно заблищить, Примітка Сіоні, кафедральний собор у Тбілісі. «Тоді, скажу, прийшов із саду мрії, як лебідь я стрілою під крилом. Дивись, милуйся, возрадуйся, Марія, моїм обличчям зблідлим блідлим відутом. Дивись, милуйся, в мої юнацькі очі що фіалково квітли так колись, Війшли тепер хмільні безсонні ночі, В них помсти знак, сліди скорботних сліз. Милуюсь, чи всі поети невеселі, Тих, що тебе чекають, мучать гріх? Здивована душа, немов метелик, Вмирає тихо біля ніг твоїх. Ну де мені віддяка, що я маю? Чим щастя, сенс, його високий зміст? Не наче Данте, вигнаний з раю, У пеклі звівся я на повен зріст. Коли мені в путі проклятій здасться, Що бачу я своєї смерті тінь, Та знатиму до мене на причастя, Як світлий сон, не прийдеш більше ти. Схрещу на грудях руки супокої, І шалені коні вітром понесуть, Безсонний, п'яний від судьби гіркої, в Свою могилу ляжу і засну. О, Мати Божа, осяйна Марія, Як у пісках троянди пишний цвіт, Моє життя – лише сон, Лиш вічна мрія Небес високих сяйво та блакить. Кілька днів у Петрограді. Спустився сніг, як синя птиця Повільним махом сивих крив, Дерева голі, сухолиці одразу буркою накрив. Що за істота цей наш вітер, я без пояснень зрозумів. Єдва бомзовні він повитий, а в серці має чорний гнів. На вулиці на тому боці журба, немов струмок тече, І плаче скрипка незнайомця про хугу за моїм плечем. Заснути би сном важким залізним, Чи загубитись без доріг. Ми незнайомцю з вами різні, Як різні в полі дощ і сніг. Іначе в небі хижий ворон Несе кістки жіночих рук, Струна нещадно і суворо Шматує божевільний звук. Печалю щент розбитих дзвонів, Шматки летять, гудуть невлад, Знесилились у битвах коні, І знелюднився Петроград. Я сам один, страшенні гулі, І слух до нього не звика. Люблю немов своє минуле, Тумани дальніх барикад. Сніг засипає перехожих. Де тут початок чи кінець? Хтось мчить з вогнем на привид схожий і палить місто на нівець. Куди сховався Церетель? Скажіть, куди Чхеїдзе зник? Примітка Церетелі Чхеїдзе – меншовицькі лідери. Мо по дорожній у пустелі Я бачу смерті грізний лик. Коли вогонь колиши лавру, Сліпих грабує шалопут, Я не молюсь за дахи лаври, Мене в калугу кличе путь. І думаю, минає осінь, А я, йдучи назустріч дню, Продам десь іриси на розі, Чи серце кулями проб'ю. Гадають, то ж вино, Куди б я не поїхав близький чи дальній світ, Зі мною наче втіха, вітри минулих літ, Куди б я не загляну, на лито келих знов, Тожу, гадають сп'яну, І кажуть, то ж вино. Я розіп'ятий, Люба, Дух божевільний згас, Тебе цілую в губи Та чи цілунки в час. Офорт Снігу і скристі млинуть сани, Слідом негоди білий шквал, Закопана на цій поляні Зима холодна і важка, слабкого сонця погляд косий тягає ледь вім листу даль, а цвіт на вітах абрикосів Накрила сном легким вуаль. Зблід мармур, наче мрець в бальзамі, його крижина обпіка, стоїть між згаслими він днями і тужить. Тиша тут яка. В цій німоті я прозираю сліди незайманих доріг. Вітчизни іншої не маю. Моя вітчизна — білий сніг. В нього відкриті лишились очі. Червневе сонце, Буття без світла, Розкривши очі, на небі зрання померло сонце, сонце розквітле якимсь раптовим дивним сконанням. В нього відкриті лишились очі, ой, залишись відкриті очі. В краю чужому воно померло, та й залишились відкриті очі. Ті очі в довгій тузі стражданні, Вечірній голос чули пророчий. В нього відкриті лишились очі, оги залишились відкриті очі. Що там за гамір? І звідки чути сумної ліри? Вже жити годі. Замовкли струни в важкій покуті, Від непогоди, від непогоди. Та звідки ж чути, чути донині Печальний співи, подих безсилий, швидко вмирущий стогін хвилини, І згадка тиха про голос милий. Минає літо, в садах у лузі, повіє легіт, зашепче тихо. Я знову вдома, в рідній Грузії. «Чому, кохана моя, ти втіхо?» І Серафімів голос страждальний, Ті очі чули в мить пророчу. В нього лишились відкриті очі, Ой, залишились відкриті очі. «Іду, твій погляд зі мною, наче і тінь танцює на оксамиті. Церера плаче, так гірко плаче, і крижаніють очі відкриті. Примітка Церера, богиня землеробства і родючості у римській міфології. Скажи, чи варто чекати на інше життя солодке? Про що там мова? Не знаю, вихід чи є найближчий. Єдиний вихід – це смерть раптово. В нього лишились відкриті очі. Ой, залишились відкриті очі. В краю чужому воно померло, Та й залишились відкриті очі. Прийде та коли? Жінка, сповнена любові, прийде, та коли ж у життя кохання повінь раз приходить і лиш? Доля прийде не як-небудь, а не, мов, дива, Бо в житті твої білий лебідь тільки раз співа. Безліч квітів для втіхи ді короля трианона стогін тихий чується полям. Примітка Тріанон Палац у Версалі. І Свічадо відбиває наче чарівник Шоазеля, Естергеза і цариці Лик. Примітки Шозель міністр закордонних справ за короля Луї XV, Естергес угорський дворянин, який кохав Марію Антуанетту. Цариця ідеться про мрію Антонету. Царствений і легкокрилий, ніжний і ясний, вірш мій раптом полонили золота весни. Мчить царице кінь наш синій, Скінчилась зима, Синій вітер на стежині, вихор підійма. Мчить його не зупинити і не збити з ніг. Тільки сніг та й буйний квітень, пелюстковий сніг. Білий пелікан. Примітка білий пелікан. Ресторан у старому Дбілісі, розташований на Мадатовському острові посеред кури. Розправляє ворон крила, На Мадатовський поглянь, Плід і берег почорнілий Осяває ресторан. І зима збирає хмари, Швидкоплинні ніби сон, Наспів тихий сазандарі Чути дзвоном в унісон, Примітка Сазандарі, група східних музикантів. Там на стінці тінь лукава візерунки тче нові, І барвистина Чупава пава вірш саят нови. Там на втіху Яавнану проспіва кривий саак І відчує піросмані, Самоти печальний смак, І гості зимобі хмари Щезнуть раптом ніби сон, Засумують сазандарі Мідним дзвоном в унісон. Мріє, нас ведуть дороги, Цей нічний бентежний час До вином налятих рогів Ще давно чекають нас». Надходит осень. В камень не радо не радуй гоготыть, полю листы и думаю про линию. П'янять, катують, веселять, що миті, їх світла тінь в мені переболить, Бо не знайшов я щастя в цьому світі. Та все одно любов'ю чи вином чи квітами закреслені бажання, Тремтячою рукою, мов крилом, Женом мерщій печальні увижання. Рідна ефемера Не пізнаю дерев знайомих, Стежки засніжила зима. Питаю ліс не гріє промінь. Давним-давно ліх одзива. Замшілі скелі грізні кручі, Там стогне хтось від давніх ран. «Це Аміран?» – питаю гучно. І ліз гуде. «Це Аміран!» Примітка Аміран – герой грузинської міфології. «Від тих конань життя маю. Усі думки в жорбі сплились. «Все загубив?» – я ліз питаю. «Все загубив!» Шепоче ліс. Шумує терек, гнівний терек, А захід сонця не спішить. Над річкою урвистий берег Оповиває оксамит. Ген налетіли сніжні хмари, Казбека вкрили голубінь. Небесні віти ронять квіти, Понад дар'ядом чути дзвін. Слізьми омитий Саї миті я зустріч нашу пережив. Ти, Терику, Мій спомин світлий, Як таємницю збережи. Замшилі скелі, грізні кручі, Там стогне хтось від давніх ран. Це Аміран, питаю гучно, і ліс гуде, це Аміран. Каламутний вітер Вкрай снігів, туманів, марив, Вкрай ганьби, зневір, покари. Каламутний вітер вдарив, І вогонь зайнявся ярий, Губить осінь свої чари. Трон, палац, в диму пожарищ, Цар в полоні, Зброю склали Амірбари з палосари. Примітка Амірбари з полосари, Вищі військові титули в стародавній Грузії. Ходить військо переможне В прапорах міські бульвари. Знов удари. Зуне ворог, ще в облозі кротояри. На коні від ран смертельних помирає Меомарі. Примітка Меомарі «Воїн». Зноворідна канонада й загусли чорні хмари. Лине вітер з громом в парі, Злива гурки гари. Вибух серця небувалий, Холоднечий кошмари, Грізний подих Петербурга, Світ нарешті миром марить, знову вітер, знов удари. Вітер мчить, вітер мчить, вітер мчить, вітер мчить, вітер листя несе з висоти. Кленів ряд гнев дугу і кричить: Де ж бо ти, де ж бо ти, де ж бо ти, як дощить, як сніжить, як сніжить, я тебе не знайду, скільки й жить. Та зі мною в думках будеш ти всюди скрізь, повсякчас назавжди В хмарах тих, в хмарах тих неба цвіт, Вітермчить, вітермчить. Вітер мчить З листа до неї. Коли впаде вуздечка з рук моїх, Не винесе душа страждань, болючих лих, Коли слізьми за вітучий гай, Прошу тоді, самотнім не лишай, Коли мені і слава скаже «ні», і настануть для вітчизни чорні дні, Коли думки огорне дим невдач, Зі мною будь навіки, і не плач. За брамою діб За брамою діб стою журавливий, Гримлять громи, вдаль блискавка летить, Січуть з небес вогнедишні зливи, Я ж небеса жадаю онімить. Гримлять громи, і на світ неначе, Ще буде бій, кинджали, ти затям. Я недруго пророчу, що побачу, як прийде він до мене з каяттям. Сніг був лопати косий. Сніг був лопатий-косий, Замріюся біля вогню, Як дікінсів-сучасник. Горить камін. Я думаю, коли вогонь погасне, Відчинене вікно, Сніг був лопатий-косий. Думки розсіялися білі, До тліва рукопис. Вони згасають там, у глибині душі сніг був лопатий, косий. Гробниці З гробниці мумія встає, І простір змовк, Повітря синій шовк. Над Нілом в цвіті, А у пісках бажання Нілу і душу не занапастити, і знайти Рамзесову могилу. Він був царем, а зараз попіл. Йому вже скипетр не поможе. Він тлінні вже не чинить опір, не бути попилом не може, і лічить мумія століття, саму мреве, чи сонце світить на березі Чорного моря. Ось на берег, над блакитю рознортованих пучин, Берег той, де ліс лавровий, де як сонце апельсин, Берег той, з яким у світі не зрівниться ні один, Вийшов стрімко гордий витязь, ясночолий паладин. Розчулившись, на коліна став той витязь сонцеликий. Цілував він рідну землю, і зволожились повіки. Знов падав ниці, сльози лив на крові ріки. Знов з тобою я зустрівся, шепотів, я твій навіки. Повернусь, твій син, вітчизна, повний думаю одною, Чим твою примножу славу, рани болісні загою. Ли життям я володію, так візьми його, тобою буду жити, У народу буду мудрості слугою. Ти мене послала вдалич, Світ без радості і згоди. Марив я безмарним небом І величністю свободи. Занурявся в світ науки, Бачив різні я народи. Все відчув, морози, спеку, Бурю, тишу, непогоди. Промовляю я спасибі За чарівний краєвид, За світанок променистий, Мудрості безсмертний плід, За бальзам для ран кривавих На ступнях дороги слід, За любов, якою мила Дух навіки мій кипить. Ось лісів дремучих смуги величаві в кожну пору, Простір губиться в блакиті, Позабувши гніт, покору. Шелестить верхів'я сосен, Небо в них знайшло опору, І бринять, звенять в шонгурі, Чую десь близенько поруч. Струни, човники, срібля Стімчать мене в бурхливий вир, Доланів, де колосками Проростає щастя і мир. Морю я кажу спасибі За квітучі схилий гір, Засвітил небесних сяйво затанок високих зір Після мандрів я із моря У жаданий світ ступаю Ніби пісню колискову чую дзвін І завмираю Вірште мій, прийми, вітчизна Я тобі його складаю Щедрі, наче барс, відважній Рідному моєму краю «Арслонга віта бревіс» Переклад з латинської «Мистецтво вічне, а життя коротке». «Де лиш морози люті, і хребти в лядах закуті, Там голос «Гонга чути» «Арслонга віта бревіс» При слові Цецамурі, часи згадаєш хмурі, і ліра у зажури, Арслонга віта бревис, Примитка Цецамурі місце вбивства Елічавчавадзе. І серце наче зетний, слив вибух іскрометний, щоб вищим став безсмертний Арлонга. Віта Бревіс, ані життя, ані смерть, а щось інше. Терентій Гранелі, один з найсумніших і найтрагічніших грузинських поетів, народився 1897 року в маленькому Мегрельському містечку Целенджиха Двадцятирічним оселився у Тбілісі і прожив там до останніх своїх днів. А життя його було коротке, злиденне і невлаштоване. Не мав ні даху над головою, ні шеляга в кишені. «Ані життя, ані смерть, а щось інше», – проголосив поет. І пошукові цього щось іншого – Присвятив свою печальну і щемливу поезію. Справжнє прізвище Гранелі – Квірквелія. Псевдонім за свідченням його сестри походить від латинського слова «гранум» – «зернятко». Поет вважав, що він також маленьке зернятко – крихітна часточка великого Всесвіту. Останні чотири роки життя Терентії Гранелі провів у лікарні для душевних хворих і помер у 37-річному віці. Його творчість одне з вершинних досягнень рузинської поезії ХХ століття. Вірші Терентія Гранелі українською мовою друкуються уперше. Терентії Гранелі. Я і блідість. Спустилась опівніч, стаємо перед іконами, звівши руки, я і блідість. Десь далеко темними очима помічаю, в білій пустелі млиме, мов свічка, блакитна тінь моєї скорботної сестри. Не знаю, можливо, причина моєї печалі в синьові незримих садів розверзлась безодні ночі, повинно світати. Перед іконами, знову звівши руки, я і блідість. Облакитна тінь моєї скорботної сестри знов сяє в білій пустелі, мов промінь ночі. Серце для Тбиліси. Я повернувся вчора, пройшовши з Святий Боже, я гину поступово і відчуваю наближення останньої миті. Не згасають ранки, полудні, вечори. На стінах мовчать старі світлини, і на одноцятку дивляться вперто. Як важко спинитись, мов свіча. Моє серце, мов жовте, листячко впало вчора. О, моя забута мамо, чи тату, де ви є? Час спливаємо в сон, а раніше гадалося інакше. Моє серце, що впало вчора, сьогодні жінки знайшли в саду. Мене тепер уже немає. Моє серце передайте дбілісі, якщо воно знайдеться десь. Зірка, на яку я дивлюсь. Ляжу у ліжко, і з вікна бачу одну зірку, яку я зву Зарею своєї долі. Часто її ховають чорні хмари ночей. Вона то спалахне, то згасне. Мені здається, що з цієї зірки озиваються Моя відлетіла душа. Щоб діяти, коли тіло не здатне виконати заклики душі, я знову залишаюсь на землі. Між мною і тією зіркою напнута якась незрима нить, що з'єднує мене з небесним світом. Ту зірку я бачу і зараз, і пишу ці рядки. Вона середливо світить на небі, і я сирота на землі. Де криється та незрима сила, яка зможе з'єднати нас? Цього я не знаю. Звідси хтось кличе мене. Мої очі ніколи не уздрять блакитний простір тієї зірки, на яку я дивлюся щоночі. Вона далека від мене. Хоча вона подруга моєї душі, Слава тобі, далека зори! Слава тобі! Крапля крові з серця Я пишу ці рядки вітряної ночі, Коли дощові краплі б'ють об шипки, І коли продалеч плаче рояль. Мені тепер згадуються боремні дні мого життя і охоплює тремтливе каяття. Разом з тим радію, що я терентій гранелі. Попереду прірва і огортає мене чорний туман. Я від сотворіння світу йшов до світла, аби уздріти сонце. Мабуть, притягувала далекі незрими. Я прийшов рано, і тепер знову наближаюся до темряви, як до моря, котре навіки поглине моє тіло. Кожна ніч приносить думку про смерть і далеч. І боюся. Думаю, надійде час, коли мене не стане. І все ж вірю у власне безсмертя. Мені поезія дала відчути, що десь далеко існує блакитний край смерті, де літає моя журлива душа, горобина ніч, і я хочу бути в іншому місті. Поезія знає раптову радість, що дорівнює польоту. Я не хотів життя ані смерті. Я бажав щось інше. І тепер думаю і вірю в існування третьої дороги, як таємничості. Я знову стою на смиренній межі вічності, вовскорботний серафим і чекаю на тінь Христа яка врятує мене від небезпеки. Я вірю в життя без тіла. Я звертаюсь до всього світу такими словами. Я прагну польоту. Я хочу бути скрізь, як бог. Я застряг, наче дитина на цьому грішному світі, я не знаю, як вибратись з того богна, що зветься земля, а ні життя, а смерть, а щось інше. Кажу, немає слів для почуттів. На дворі знову горобена ніч. Краплі дощу знову б'ють об шипки і знов продалич. Плаче рояль. Дощ Травень На дворі чути повільне шелестіння дощових крапель. Плаче засмучений птах про землі. Біля найближчої річки відлітає чисте листя тополь. Тече вода, тиха і спокійна, мов сльозина. Лежить на берзі листя, наче мертве. На землі спить небіщик, і біля труни тане жовта свічка. На дворі дощ, собака плаче про село. Півні будять Півні будять околиці. Село покинута могила, вічна сирота, світає Небіщик місяць, світанок, Дрімаюче село після смерті Надійде зима. Я помру вночі на світанку коли на дворі буде зимовий охололий місяць і мороз. Перед смертю згадаються тбіліські ночі, і моя найніжніша сестра – це сполучене багаття, яке палило мене завжди. Так скінчиться світло, щезнуть миті спогадів, я перейду до мовчазних рок смерті. Моє змучене тіло зілється зі світовими сполуками, і я відчую найвищий спокій. Моя труна буде простою, а процесія без слів. Мене поховають о другій годині по півдні, поблизу Тбілісі. В день мого похорону з'юрмляться барвисті хмари і здійметься далекий ураган. Катафалк, що понесе моє тіло, буде білий і строкатий. Відспіває мене якийсь простий священник, який не читав мою криваву книжку «Мементо морі». Примітка «Мементо морі» Переклад з латинської «Пам'ятай про смерть». Не пожаліє мене священник, котрий не знатиме історію моєї спопелілої душі. Лише поети, які стоятимуть біля мого тіла, Згадають рядки з моїх імлистих віршів. Прийде безнадія. Панахида закінчиться на вітрі. Моє тіло повільно опустять в могилу, і перша грудку землі жбурне мені в обличчя Якийсь грубий могильник. На дощці домовини стихне останні горкіт землі і каменюк. Процесія розійдеться, і я і тиша застанемось віч на віч. В дорозі розмовлятимуть про мене. Звечоріє, я злякаюся один на кладовищі вночі, покину трону і оголений втечу з могили і кричатиму, мов божевільний, щоб допомогли, щоб врятували. Та не буде рятівника, я знову впаду, Відчую себе в могилі, і знов поглине мене нескінченний сон. Нескінченний сон. Наче сяй вас спалахне наді мною. Моя нерозлучна сестра, тиша. Білизною вкриється вся країна. Те село, де я народився, стане, наче пустеля. Мене зима в дощах і вітрах, Зазеленіє цвинтар, в неділю вранці, коли для всіх молильників відчиняться церковні двері, до моєї могили підійде якась замислена жінка, згадає моє спалене обличчя, згадає моє страждання і заплаче. Так спливуть століття. Над моєю могилою спиниться сонце далекого числа. Сутінки незримих для мене вечерів накриють призабуті брили, і моя могила також вкриється темрювою. Нахлинуть дощ вітровій, і засиплють мою могилу жовтим листям. Так чорними краплями часу Замшиліє моя могила, Обросте травою. У літній вечір біля моєї могили Пройдуть жінки в білому, А далеко біля люстирка Незнайомі пальці заграють на роялі. Рано вранці розпачливо загудуть паротяги, Настане неділя, і біля мене вдарять в дзвони, запалять свічки, стомляться молильники зі зведеними руками. Закінчиться молитва. Церкву зачинять, а ікони, наче в'язні, залишаться всередині. І над кладовищем, крякаючи, пролетить ворона. Зникнуть очі, на яких мов тяжкі брили, спочивали дбілізькі ночі. І вічним сторожем моєї могили буде моя найніжніша сестра, Тиша Давид Горомішвілі. Слава слов'я Давида спогад про втечу з полону і про те, як мене прийняв козак, хто мене впустив до хати, пригорнув і обігрів, пригостив смачним обідом і вина в чарчину влив, той мені замовив куршу. Примітка курша грузинська народна пісня. Мов, як почую спів, Я тобі слугою стану до моїх останніх днів, Я йому на честь і славу склав цей вірш на давній лад. Поміж строфами Шаїрі нам не вчується розлад. Замість курши зажадав я чахрохадзевських принат. Знов вино іскриться в чарці, і господар серцем рад. Примітка Чахурхадзе, великий грузинський поет XII століття, замість пісні, що співають на святах у Картлі і Кахеті. Хлопче, розум свій з збагачуй мудрістю ясною. Не лишайся безсилим, кволим, наливайся нагою. Є життя печалью також, а не лише грою. Зрозумій підступність світу, прагни з ним двобою. На вузьких дорогах ями повняться водою, обережно обминай їх твердою ходою, перед Господом покірно никни головою, розмовляй відверто й чемно, повен супокою, докоханою озвися мовою палкою, не вражай її ніколи витівкою злою, у гріхах своїх покайся з щирістю святою. Щастя не зміни на лихо, не жартуй судьбою. Те, чого Давид навчає, в путь восьми Аж доки не настали. Аж доки не настали знову дні осяй налийкий. На туку зерно псувалось, гинуло в травичці дикий. День новий його очистив у завзятті превеликім, щоб добро й зло чіткіше розрізняли ми на віки. Аж докіль новий світанок Не почав проміння слати, Ще ніхто руїни наші Не зумів відбудувати. День настав, країна мила, Одягла святкові шати, Чують вуха лише приємне, Є чим око милувати. Ілля Чепчавадзе Весна Ліз зацвів, зазеленів, чути ластівоньки спів, виноградник молодий, сльози щастя покотив. Заквічалися лани, квітнуть гори вдалині, краю милий, золотий, а коли розквітнеш ти? Карло Каладзе Відгомін вітру І терек буйно біг, Не пожалівши ніг, Промчав мирані вітром навздогін. Здавалось, ніби він для цього дня беріг Жагу свою і шал своїх стремлінь. Навкруг стелилась мла, до вітер вітровій, Шляхи ледь ледь видніли між безкет, Мирані, коню мій, мов скеля скам'яній, або лети, неси мене вперед. Лети, пережени примарища страшні, Шаленцем пролети над тьмою прірв грізних, І день і ніч минуть. Згорять в одній огні, Лишиться відгоманом Дзвін підкіл твоїх. Вечір Двоє мріють по підтінню Вікового кипариса, Їхній шепіт ледве чутний Ніби тіний колихання. Хтось там ходить обережно недалеким темним плаєм, не чигає він, а тільки їхні подихи вдихає. Ось і присмирк, сиві хмари ген пливуть повільним плином, співчуваючи тій парі, лагідно спустився вечір, двоє мислями своїми мов злилися воєдино, і замовк юнак щасливий, обійнявши її плечі. А її немов немає, всю себе в нім розчинила, та живе в нім неподільно і в його нуртує силі. Ні то не гірська лавина, ні то не троянда мила, то спокійно й достойно зводить море теплі хвилі. Бачиш вечори, ти бачиш, як вони на тебе схожі. За плечима день великий, а в очах сузір'я світять. То не перше нелякливе, незрадливе, боронь Боже, то прийшло таке кохання, що сильніш за все на світі. Фреска. Ну, як мені цю мить святу забути, На камені дівочі очі груди? Як молював закоханий художник Красу дівочу на безсмертя схожу? Як молював, як жив в грозі чи в тиші? Як звався він, ім'я нам не залишив. То розповість про нього. Без язики мовчить собор, Мовчить узгір'я дике. В що вірив він, митець, не розгадати, Тріпочуть вії утвору без дати. Не знаю, ті ж стискали пензель пальці, Що й меч тримали, і задягали панцир, та знаю я, ці вії кров бентежать, Палає вічно пристрасті пожежа. О пальці! Я дивуюсь їхній силі, Вони безсмертям стіни освятили. А як він жив? Мовчать далекі тіні, та фреска є. Вона жива, і нині. Мій день. Я за сонцем не женусь, Словом друга обійдусь. Та ущелин глибиною, Висю небо голубою, Та ще й глечиком вина, Що співця не обмина. Я на це навіки згодний, Хай життя шумить, гуде. Я люблю мій день сьогодні, День звичайний, день як день. Іраклій Абашидзе Наші руїни і наші пісні Наші руїни все ж таки боги, Наші руїни джерела снаги, Наші руїни айсберги наче, В небі лиш їхні шпилі маячать, Наші мелодії сутінки сині, Наші мелодії білі вершини, Наші мелодії, мов піраміди, Тисячелітнім сонцем зігріті. Оні лиш невесною, Непідзвучну сопілку, Оні, лиш невесною узимку, узимку, Коли земля вмирає журитися даремно, Коли навколо темно, коли усюди темно, Коли літує холод і вітер б'є об стінку. А, ні, лиш невесною, у зимку, у зимку, Рим, але. Рим, але бурхлива осінь, Дощ не вдома, А з вікна на хмарочосі блиск реклами рома. Рим, але. Але зненацька небо мчу від ті брудалія, дощ, але спішити треба в небі, а Італія Піввірша. Отрецтвом зветься мить, коли ти весь із пісні, коли в тобі кипить кохання благовісне. Отрадством зветься мить, коли як зірка вірший, коли душа ще мить, коли в усе ти віриш. Отрадством зветься мить. Григол Абашидзе, Малий хлопчисько дивиться вгору, Малий хлопчисько дивиться вгору На світанкові білі вершини, Ще не боїться він високості, Адже не звідав болю падіння, Ще крила в нього не оперились, Все ж нетерпляче рветься у небо І над вершинами прагне літати. Йому знаний кінець печальний, Де обірветься рано чи пізно Сходження вгору І до безодні В нестримнім леті Помчить дорога. На тім звозі Через піввіку, Повільно склавши Стомлені крила, Котиться мовчки той, Хто зухвало, Ставши навшпиньки, Вдивлявся вдаличь і нетерпляче тягнувся в небо, Щоб підкорити сніги дівочі, Ще не підкорених білих вершин. Малий хлопчисько дивиться вгору, І як не бути йому щасливим, Адже не бачить він за горою Своє майбутнє, що в прірву падає. Малий хлопчисько дивиться вгору, чи міг я знати, що не оселя – земля, А вічна злітна площина, Щоб вирушати в країни дальні, Де нас чекають зустрічі, зміни, Де нас чекає перевтілення? Якби це знав я, підготувався б, Взяв би в дорогу хоч трохи їжі, Стомлено душу підбадьорити. Пізно дізнався, і вже не певен, Чи справді встигну, як слід, як треба, Я до польоту підготуватись. Старий будинок Моє життя – старий будинок. Що його мовчки тихо лишають І шум, і гамір Мешканців ранніх, Щоб їхню втечу я не помітив, Ідуть від мене, Ідуть навшпиньки, І шал любові, і сум, і радість. Моїй онучці маленький Ніно, Ніно, цим словом зветься дитина на мові лорки і сервантеса. Це спільне слово древніх іберів, сходу і заходу. Ніна, це слово, коли вчуваю, мені здається, що тебе кличуть, і незабаром з-за гір далеких сюди прилиниш на мою тіху. Ніна, я в кожній дитині бачу Твій лик щасливий і серцем радий, Що звуть бери малечу Ніжна Твоїм грузинським іменням Ніно. Ніна, хай світить тобі назавжди Свічка невгасна при течі тої, Яка зв'язала своїм волоссям Хрест біля мцхети з лази виноградної. Ніно, ти завжди переді мною, і мрію, де я не побуваю, щоб влаштувався всесвіт щасливо, і чорні тіні знищення більше не заглядали в веселі очі троянд птахів, Ніно і світлячків. А ти нещадна, як ворон чорний і серце хижа пошмотувала. Змінився, кажеш, а як же? Горно пітьми зловтішна люта навала. Я ж би не Грузія, дух непоборний, щоб вмерти, стліти, попелом стати і з руйновище знов воскресати. Мурман Лебанідзе Чотири тисячі літ бредеться цей хлопчисько. Ой, леле, Босого під ногами, Гарячі волуни, Вкриті скорпіонами. Серед численних народів І безкраїх країн Вже не проб'єшся Ані шаблюкою, Ані відвагою, Якщо не Розумом, хитрощими, умінням. Голодувала черівна маленька жіночка. Спрагою мучилась черівна маленька жіночка. Звідки я знав, що голодна маленька жіночка? Звідки я знав, що спрагла маленька жіночка? Образилась на мене черепа. Смерть буде миттєвою, смерть буде затемненням нежданним. Враз засяють очі блискавично, почуєш скригіт зубів чорної пантери, і вгорі, і внизу, і спереду, і ззаду, і справа, і зліва, з'явиться чорна долина ночі з шести сторін. Чи готуєшся ти до смерті? Якби не готувався, все одно, Все одно вона буде нежданою. Смерть буде здивуванням. Зірвешся зі стовпа І кинувшись у прірву, Летітимеш м'яко, ніколи не розіб'єшся. Безболісною, Зовсім легкою буде смерть. Тільки ось що. Блисний окраєць відчуття, що в тебе щось лишилося на тому березі, не встиг його прихопити. Смерть буде м'яким затемненням. Таріев Чантурія Ще одне роз'яснення. А життя смерть у кредит, потроху, щодня, по волі. Вітер змова дерев проти людей, проти тих, хто не розуміє, що й тополині боляче, наче жінці. І в бука б'ється пташине серце, А ялинка згадує і не згадає, Коли перетворили в зелений смуток її Онімілу. Вітер – змова дереву проти нас. Гідний вітчизни кожен, Хто любить її, Гідний миру кожен, хто жадає його. Гідний ворога кожен, хто має його. Гідний зради кожен, хто здатний на неї. Манекенниця. Коси чужі, посмішка чужа, сукні чужі, чужі, чужі. власна лише самотність, Думка власна, сумніви власні, Решта чуже, музика чужа, Оплески чужі, власна лише самотність. Дорень Діти в дурня сільського дурня Кидали багно, бо знали лише дурень не потягне їх за маленькі вуха. І лише дурень здатний простити хлопчакам цю дурість. А ці хлопчаки кидати багно в дурня навчилися в розумних. Діти, діти, які ви дурненькі! Бесік Харанаулі! «Поет, ні жодним ковтком, ні жодною копійкою, ні жодною стеблинкою, ні силою, ні розумом, на одну лише сльозинку багатший я за вас. Кохання, цієї ночі я був у тебе, але тебе не заставив вдома, і того дома теж не було у місті, і того міста теж не було у цілому світі. Правда, твій подих лишився на моїй долоні, коли я, розлючений, затикав тобі рота, бо ти кричала страшні слова, які страхали мене все життя. І я, злякавшись, затикав не власні вуха, а твій рот. І ось що я скоїв. Твій подих лишився на моїй долоні. Перефраз Світ опише той, хто опише себе, хто глибину землі і висоту неба, не на вершину і зернину пшениці, мірятиме по собі. Гурам Петріашвілі Ех, дорогий мій, хто повірить лікарю птахів, якщо перед заходом сонця він не летів до багряних хмар? Ввечері ескалатор метро був переповнений стомленим народом. Рухомі сходи везли мене вниз, а вгору усміхненого чоловіка. До нього притулився маленький садженець, як синовлений дивний хлопчисько. Якщо я заздрю комусь, та тільки каменярам. За роботою вони тихо і непомітно, Крок за кроком, Наближаються до неба. Мамука ціклаурі Амірані Чекайте, він прийде. Він скуте ланцюгом і холодне залізо принизує до кісток, коли надходить печаль. Він живе життям вулканів, що збираються вибухнути. Він зірка недосяжна для телескопів. Чекайте, він прийде, зніме капелюх, струсить краплі дощу. На стіну повісить обладунок і сяде біля вогню. І всі відчують, повернувся господар. І всі відчують, зруйновано фортецю девів. І всі відчують, повернувся господар. «Чекайте, він прийде, будьте готові, він повернеться». Як скам'яніли ті ночі, Перетворившись на мури, Скелі, скуті льодом хребти. Як перетворились ті дні На багряні моря, Тоді горіли мої крила. Я зірвався з неба, Назустріч летіла земля, І ти в неймовірних муках Вмирала в моїм тілі. Того літа я зробив висновок, Який мене потім остаточно знищив. Кохання — це чума. Прийде, розіб'є твоє серце і полишить. Найдревніший цей меч В багатьох серцях побував він, І переможцем іде в майбутнє, Як спекотний циклон. Теда Бекішвілі рана. Біль зник, лишилась тільки рана, в якій заснули минулі болі. Якщо навмисне не роз'ятриш, не потривожить, біль помер. Він властиве тільки живі тканині різняться між собою біль зламаної квітучої гілки і біль зів'ялої мертвої гілки. Анестезія в хірургії – драгоцінний засіб. Але тому Янакові, котрий шукав притулок доброті, а на власні очі побачив кривду, і стоїть тепер розгублений, розчарований, як відповісти тому юнакові? Яким бальзамом втамувати його біль? Біль, коли не притихне нестерпний, коли притихне жахливий. Невже? Невже в цій душі справді нічого не відбувається? Невже я такий бідний, яким здаюсь? Невже, брате мій, сестро моя, вітчизно моя, не маю вам чого сказати? Звідки в мене це пекуче почуття справи? Невже в цій душі справді нічого не відбувається? Гіві Алхазішвілі Хвороба Наче росту корінням до гори, Між вершинами розтягнуто соняшні промені, І голублять янголи струни небесної арфи. Чути музику, небесну музику, Відривається від землі і охоплює мене біль, Викопаного саджанця, наче росту корінням до гори. Даліла Бед-Іданідзе Літала пташка. Одного разу я відчинила клітку моїй пташині, вона вилетіла, але кімната була ще більшою кліткою, відчинила і вікно, але місто було ще більшою кліткою, забрала пташку я за місто і відпустила, але далі була ще більша клітка. Літала пташка, наліталась і повернулась знову у свою клітку. Відпочила, склюнула зерно, втамувала спрагу, як літко вже не зачиняла. Фольклорна варіація. Подивись пильніше, подивись. В очі ваші дивлюся, мій пане. Скажи, що ти бачиш у моїх очах? Скажи, що ти бачиш? У ваших очах свої очі бачу. Свої очі, мій пане. І що ще бачиш? Що ще скажи? Що кохання бачу? Кохання бачу, мій пане. Звідки воно йде? Звідки, скажи. З дальньої дороги. З дальньої дороги, мій пане. Кого на дорозі видно, скажи, кого видно? Чорного вершника видно. Чорного вершника, пане. Що задумав чорний вершник, що задумав? У дальню путь мене забрати. У дальню путь, пане. Що він несе нам? Що несе, скажи. Захід сонця несе. Захід сонця, пане. Подивись на мене пильно. Скажи, що бачиш у моїх очах? Скажи. У ваших очах захід сонця бачу. Захід сонця бачу, мій пане. І в заході того сонця захід власного сонця. Захід власного сонця, мій пане. Пенелопа чекає Одіссея. Ось уже скільки століть то в'яже, то хліб, випікає, то гостей пригощає, і згадує дні, проведені з Одіссеєм, згадує, згадує кожну хвилину, кожну мить. Та й думає про зустріч, готується. То одне плаття приміряють, то інше. Усі пасують, але яке ж сподобається Одіссею. З яким настроєм подивиться тепер? З яким почуттям повернеться до неї? Пенелопу багато хто жадає, але... Але її серце нехтоє всіма. Пенелопа чекає Одіссея. Пенелопа чекає Одіссея як він повернеться коли-небудь повернеться коли-небудь і ось сьогодні знову і знову пенелопа чекає одіссея пенелопа чекає одіссея фрагмент і Бібліотека і аптека поруч, наче дві сестри милосердя. Маквала Гонашвіль. Чи щаслива? Мене одного разу спитали, «Ти любиш природу?» Я одказала, що я поет. «Маєш коханого?» Мене спитали, я усміхнулася і мовчки на серце поклала руку. «Який ти колір любиш?» Які барви подобаються? Я показала на грузинське небо, воно, як моя солодка мрія, обралося в блакить. Чи ти щаслива? – перепитали. Я відповіла, що я грузинка. Заор Малашхія Посудина гріха «Посудина гріха перекинулася, котиться вниз, дзвенить, дзвенькає, і чарівними голосами будить чортенят, що дрімають десь у казках. Тіара непрозорої ночі рветься повільно, мовчки, поступово, і з'явилось обличчя світла». Тихо стомлених сердець. На край небі сонце зросло, мов казкове дитятко. Відходить, відпливає надія наша, яка повинна знов повернутися. Біля посудини гріха сидить маленький хлопчик, яка красива думає собі. Візьму додому, порадує братика і сестричку цим подарунком. Посудина гріха легшає, маліє і з блиском приваблює всіх. Сонце прикрило обличчя нічу. Я йду з того часу, коли ніщо було все, коли я був сам собі Бог, приятель і володар, Потім і собі я став сатаною. Я єдиний розпався на безліч, а безліч знову перетворити на єдине вже важко. Тож я йду з того часу, коли був сам собі Бог, приятель і володар. Час промейнув, я не витримав одноманітності, прикрасив гілки своєї віри тисячами строкатних пропорів, молекули своєї крові перетворив у військо, захопив для існування безмежний простір, став собі королем, рабом і розвідником, посіяв розбрат ворожнечу між усіма. І потім на рік усе це «життям». Подолав стільки трої пенеполісів, стільки дідгорі Куликова, стільки Ватерло, стільки кирца Нісі, ой скільки, ой скільки. І знову попереджає мої гени той час, коли все було ж ніщо, коли ніщо було все. Підведись і хоч раз глянь у мій бік. Хай твій погляд звикне до моєї ночі. Будь добродушний милосердний, І руку, наче рятівне коло в морі, подай мені. Я стомився від цього мовчання і чекання, Роздумів, невдач, терпіння. І серед друзів я стомився від самотності, Плаваю у власному морі, і дні, мов хвилі, Збиваюсь з ніг, і я захлинаюсь. О, всемогутні, дослухайся до мого балагання, Забудь власну байдужість, і руку, Наче рятівне коло в морі, подай мені. Як це просто скласти зброю і жити в самоті, аж поки не нагряне смерть? Як просто все це? Та якщо ти лицар, озброюся тоді, воюй тоді, коли інші тремтять від страху і живуть тихо в безликому будинку тремтіння і самоти. Коли ти лицар, озброюся Воюй тоді. У фортеці рухі, академіку Шата Месхя Ходжу я мовчки, наче пророк, і дивлюсь на чорні брили, як більш жорстокий і нестерпний. Стоїть тиша землі і стін, Блищить захід на тілі урти, Іде вдалич сонце від стін, Біли каміння огортає сум, Тішить їх темна ніч, Брили люблять темноту, Повертаються в минуле І бачать в довгих сновидіннях, Як біжать поруч білі тіні, як іде жовта душа поета на цвинтарі гордих предків. А потім вони починають гомоніти і дихають гучно, наче люди. А в день, а в день мовчать вони. Мовчать вони. І в цім мовчанні приховують свої німі бажання. Світила. Коли на землі притихнуть думи людські, Коли на мить спочине протка ріка, Хтось встане, відчинить замкнені двері І на останній сходинці спиниться. На просторі втомленої ночі ти голоси за небозводом, Землю вкриває тінь хвилинної тиші, але там, на горі, галас нечуваний. Стоїть хтось, вслухається в замислений простір і дзвенять світила, наче склянки. Рене Каландія, син Божий. Глянув угору і злякався, а що робити? Зірку на рік богинею. Глянув угору і злякався, а що робити? Блискавку нарік богинею. Глянув униз і злякався, а що робити? Землю на рік богинею. Глянув угору і місяць. Глянув у гору і річка, глянув у даль і дощ, глянув у даль і грім, глянув удаль і глина, глянув у вись і час, і не намагався зазирнути У безодню похмурого тлінного світу. Затремтів, захрипів, заревів, як звір. Від незліченного війська, вигаданих ним же богів і богинь. Останнє запитання імператора Ацтеків – телеінформація. Чому? Чому? Чому ви повинні шукати золота в надрах нашої землі, коли навколо стільки квітів. Ностальгія Миколі Братану У кав'ярні заплакав чоловік, та заплакав, що і сьома струна гітари не заглушила від лунні вітчизни, бездонно туго й веселку з відбитим крилом, заблукаючими тінями дивовижно-зелених оливків. Плакав чоловік, голосила струна гітари, мов солоний пісок. Об осінні сонце розбивалась знайома форма, на черепицях тримтіла тисяча кольорів, а потім ховалася в широкому листі, наче мрія. Закінчилось вино, знову плакали гітара і чоловік. На часті виблискував маленький плід оливкового дерева. Забути немов минуле. За нашим полірованим столом заплакала ліра символічна. І хоча вже кінчилося вино, і хоча вже кінчилися гроші, Сиділи знову, слухали плач, так просто і між іншим. Ми не плакали, і розмова знову точилася навколо погоди. Ми мали вітчизну. діді, вулиця Кутаїська, 58 Чи ти бачив ту, що народила трьох синів? Бачив, в безодні вона лише воду п'є З Гільгамеша. Там нині опівніч, І лежить у дворі тінь хурми, Велетенська, осяяна сонячною квіткою Моїм віком. І спить альтанка, спить чавильня, Сплять ті дерева, смуківниці, втікачі з Біблії, І знайомі тіні, наче очікують перші бруньки весни. О, Боже мій, сплять обидва і бачать дивні сни, Сни, які шелестять на шляху голгофи перснями долі, Удаваної легкістю тернової істини. Я вдячний Тобі, Всевишній, за всі сновидіння я вдячний. Ви спите зараз, і Ваш сон також слугує шляху трьох струн. А струни царство звуків, а звуки царство слова, а слова богам. Ваші сновидіння прагнуть до нас і навідуються сумними вечорами, як біль ягнята. Несуть вінки величезного чекання і дзвін фіалкових сліз майбутніх днів. Як тільки в мозку промайне жах перед оголеною шпагою, що несуть вашу загибель, палає все тіло. Боже Всевишній, ти їх не бачив, хіба у Бога мало інших справ, тим більше, що був ти дуже високо, про їхні сновидіння не чув нічого. І все ж молю, благаю, щоб ти продовжив їхнє життя, нескінченність трьох молитов. Гурам-Одішарія. Пейзаж. Знову незвичний пейзаж перехоплює подих. На роздоріжжі несподівано б'є грай найчистішого кольору, і на солоних віях у моря зависають крихти неба. Твої очі розтанули від крижаного погляду. І на снігу волає пташина кров, Мов, у тілі твоєму ім'я твоє. Роздуми дитини, котра йде до дитячого садка. Чи мають деревця вихователів? Чи викликають їх за бедкою? Чи чути у відповідь «Я тут»? Чи доповідає черговий, де хто захворів і сьогодні відсутній? Чи має деревця дитячий садок? Чи чекають вони матерів після шостої біля воріт? І коли матері спізнюються, чи плачуть деревця тоді? Чуєш, це я, людина, кохаю тебе? Але мене нема, не було і не буде. І вічно мариться образ, Вкарбований в таємну мить. Але мене нема, не було і не буде. На світанку тращить. Проведи їх до одної річки, Хай вони в унісон співають величальну воді, Дощу, об'єднай людей і дерева, Морози, посадови щільно зірки Довкола богнища кохання. З невідправленого листа Ще пам'ятаю, Це означає я час від часу згадую Тебе. Коли згадую, це означає, намить я навіть жадаю Тебе. Коли жадаю, це означає, намить я навіть кохаю Тебе. Коли кохаю, це означає, намиття я навіть знову з Тобою. Коли з Тобою, це означає, намиття я навіть Уже покійний. Три дні дощило, А потім, коли зник туман і вмерла хмара, Народилось поле. Вистрелили в птаха І забилась закривавлена зима. Листя зблідлів у стани зримих Припала до землі, у високій траві забуття Застагнав погляд твій, Марія. Вже вирішено, Квітка летить до метелика. Головне не поспішати. Багато хто думав так, Перш ніж потонути. Вирій. і найвіддавніші крапки спокійно малюють величезного птаха, котрий прощається. Час від часу я і вино шипочимось з людиною, яку всі вважають давно померлою. Дитина, відчинені між нами двері, Наче хтось крадеться, наче хтось забіг. Забіг, мов гість стукає серце в грудях. Чим йому допомогти? Ночами в апельсиновім саду хлопчик хоче зірвати місяць. В нього щось лишається в дитинстві. Ти йому подарувала смерть, мамо. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що ці літери і слова тепер – коріння незримих рослин, і вони розквітають тоді, коли ви на них поглянете, їхні квіти – очі ваші, і ви дивитесь хіба на безскромні літери і слова – вони коріння вашого погляду. ВАХТАНГ ХАРЧЕЛАВА ти не збагнеш, чого коштували мені ці сльози, що тримаєш на долонях, якими ти пишаєшся, я міг ними купити і ласку, і любов, те, чого бракувало, те, чого жадав. Ти не збагнеш, скільки небезпеки здолав я, поки доніс їх до тебе. І не зронив у чужий поділ. Ваша Хорнаулі Ти колискову нашу не забудь І у полях співай її вітре. І тоді світло розквітне фіалково, І люди відчують себе дітьми сонця. Під ту колискову не тільки дітям, А й океанам і вулканам Присняться дивовижні сни. Співай, вітре, нашу колискову, І зорі повірять, що Земля Справді найкраща планета. Багатир Арабулі Залітайте до мене, сніжинки, Сідайте, де заманеться, На стілець, на ліжко, на підлогу і скажіть, чому поспішаєте до землі ніжним помахом білих крил? Невже набридла висота, сусідство з самим сонцем? Те, про що мріє людство спокон віку? Залітайте до мене, сніжинки, жаба Асотіані, маска. Егей, мамо, відчини двері, виглянь, я приніс тобі маску. Пам'ятаєш, ти обіцяла, що зі мною підеш на свято? Ця маска прикриє і твої зморшки, і твою сивину. А болі? А болі все одно ніхто не бачить. Нотатки песиміста. Маргіналії. У світі ілюзій Людина приречена жити у світі ілюзій. Вона наче з іреального простору з'являється на нібито реальний світ, де подібні їй живі істоти безупинно воюють за шматок хліба, за гідність, за незалежність, за химерні перемоги. Насправді ж кожен і крок дорівнює крахові, адже не можна вважати переможцем того, що хвилина, що наближається до свого кінця. Тому найзлішим і найжорстокішими є ті, хто сповна збагнув цю приголомшливу істину. Тому рабо, усвідомивши це, мріє стати рабовласником, а васал, що стогне під ярмом поневолювача, викохує плани про створення власної імперії. Гніздо З граями літають гробці, граки, ворони та їм подібні. Лише орли ширяють самотньо. Їхня горда царська вдача – не може змиритися зі зграйним, безликим життям. І, хоча, напевне, самотність йорел так само важко переносить, як і людина, він терпить її, бо прозоре чисте небо його вабить більше, ніж затінена чорними воронячими крилами земля. Сліди. Я чув одну англійську пісню, суть якої приблизно така. О Боже, Боже, ми з тобою разом ішли берегами океану життя. Я відчував твою близькість, бачив твої сліди. А сьогодні я скорботний, бо ти мене покинув. Нині на березі я бачу лише власні сліди. Бог відповідає. Я тебе не покину, просто побачивши, в якій скруті ти живеш, Підхопив тебе і несу сліди, котрі ти бачиш, не твої, а мої сліди. І думаю я, чи не плутаємо ми час від часу власні сліди і слідами Божими? Найнещасніше створіння. Людина найнещасніше створіння в усьому світі, бо лише вона відає про існування смерті. Тому вважаю цілком логічним твердження: найважчий, найстрашніший день це завтрашній день. Адже та, при згадці про яку нас охоплює тремтіння може з'явитися до нас саме завтра. Щастя. А між іншим, хто тобі сказав, що маєш бути щасливою? Спитав Мандельштам у своєї дружини. Маємо таке запитання поставити собі і ми. Власне, хто нам обіцяв щастя? І чи може його хтось обіцяти взагалі. Тревожне дзеркало Одного разу в книгарні, де продавалась моя щойновидана збірка поезій, я зустрів поета Василя Діденка. Василь глянув на портрет, вміщений на обкладинці, і мовив. «Фотографуйся частіше, поки молодий» поки дзеркало не заб'є на сполох. Тепер, коли Василя вже немає серед живих, а дзеркало справді збирається бити на сполох, я все частіше згадую ту пораду, на яку через молодість свого часу не звернув увагу. Для чого людині старість? В одній із шкіл на запитання – «Для чого слону хвіст?» третя класниця відповіла, «Щоб слон одразу не закінчився». Перелицьовую цей прекрасний діалог, і у мене виходить, «Для чого людині старість?» «Щоб життя одразу не закінчилось». Добро Поспішайте творити добро, закликав своїх невельми людяних пацієнтів в'язничний лікар-альтруїст. А вони не поспішали, бо їм більше подобалась сентенція відомого персонажа, не менш відомого мультфільму «Добрими справами не прославися». Перегородка Картасер у своєму романі Грав класики, посилається на розповідь російського екзистенціаліста Лева Шестова 1866-1938 про акваріум, що мав рухливу перегородку. Через деякий час її виймали, але рибки, що звикли жити у відсіку, досягши своєї традиційної межі, повертались назад. Вона не здогадувалася, що відсік вже відкрили попереду, що є вільне місце. Часто так трапляється із людьми, котрі звикають до обмеженого простору, і навіть після здобуття свободи обертаються в окресленому колишнім повелителем колі. Дитинство Дитина – безправна істота, дитинство – світ заборонених дій не можна не чіпай погано неначе все життя чуєш ці застереження здається що нічого не змінилося бо і в дорослому світі заборонених правил і законів набагато більше ніж таких що дають дозвіл батьківський дім мені дуже пізно потрапили до рук слова Рембранта з якими він звернувся до одного молодого художника, котрий збирався в подорож до далеких країв. Залишайтеся вдома. Вам не вистачить цілого життя для пізнання тих див, що тут ховаються. Я не залишився. Не залишився і тепер жалкую за тими домашніми дивами, пізнати які вже, мабуть, не встигну. І згадується Аполінер, якщо ти любиш власний дім, треба віддалятися від нього чим далі. І згадується Отар Чіладзе. і я втрачаю батьківський дім, нестерпний і любий. Нестримне джерело радості Пізнай самого себе, чує людина споконвіку. І вона вагається, озирається довкола, прагне скоріше пізнати інших, зазирнути в чужі таємниці і розгадати їх, бо справедливо вважає, пізнання самого себе не обіцяє нічого, крім розчарування. Принаймні, ті, хто вдалися до подібних експериментів, за їхніми вже свідченнями не були в захваті від результатів. Ну кого може надихнути докопування до власних недоліків? Інша справа, коли досліджуєш чужі недоліки. Для багатьох тут б'є нестримне джерело радості. Небезпечний консервант. Консервація власних звичаїв, поглядів, релігійних та життєвих переконань, їхні закопування в найглибших і найніжніших пластах душі, практично є єдиним засобом збереження власної етнічної ідентичності за межами батьківщини. Однак відомо, що в кожного консервації